diperleh jika suami nak kahwin dia tak perlu minta kebenaran isteri pertama, di mana saya nak tanya, saya nak tanya di mana letaknya keadilan pada isteri yang pertama <tik> <tik> <tik> oh, pertama ialah adil ni bukan dia habak kat di bini dia adil ni dia bagi secara adil Ombak nak dengar belam-belam lu dengan marah ni. Kan. Ya. Asalnya Quran kata, "Fankihu ma tabalakum minan nisaa masna wa sulasa wa ruba", a. "fa in khiftum alla ta'dilu ta fawahidah". Kawillah apa yang baik daripada kepada kamu daripada wanita 2, 3 atau 4. Jika kamu bimbang tak boleh adil, satu. Jadi bimbang tak boleh adil ni satu Dalam proses di diperlis ni Bukan kata main-main menikah terus dia bagi Hakim tetap akan tanya Pendapatan ah berapa Dia kata saya pendapatan Tujuh ratu setengah Bini satu anak berapa Anak lima Kes yang macam ni dia tak lepas Tapi kalau dia Kata gaji dia sepuluh ribu apa, 8 ribu, bini seorang, anak dua, hakim pikirkan lepas, dia bagi, siapa yang nak kena bagi adil ni, eh? dia kena bagi nanti, Adil kepada wanita ni, kadang-kadang, bukan saja ni boleh lagi depannya dah, Adil ni, bukan saja soal, kadang-kadang so, kita, Suami ni kalau tak adil, tak adil ni boleh berlaku banyak keadaan. Kadang-kadang ada tak? Isteri satu tak adil, ada tak? Ada tak? Ada? Kadang-kadang hak dia belanja kawan lebih berat bini, ada tak? Ada? Anak dia tiga, dia tak adil pada yang seorang, dia adil dia bagaikan yang seorang tak adil. Nabi tak benarkan. Nabi orang nak bagi pada anak lebih tak sama, Nabi tak benarkan. Nabi kata dia tak bersama dengan orang yang zalim Hatta di kalangan anak-anak kita Seorang anak kita sayang, kita beli Kat dia, umpamanya Satu benda, kita beli Apa, kita beli iPhone kat dia Beli handphone kat dia Hak Seorang ni sama, umur Teka umur setahun Yang ni 15 tahun, dia 14 tahun, orang tak beli Seorang kita tak beli, percaya apa? Tak ada sebab Nyebabkan berlaku iri hati Agama tak benarkan Agama seorang adil atau kalau nak buat korban semelih pun, kena adil. Kak Abang buat, Kak Adik pun buat. Adil. Adil ni, benda yang mesti, wajib. Kadang-kadang, suami pukul isteri. Adakah suami pukul isteri ni ada kaitan dengan dua isteri ke? Kadang-kadang, seorang isteri pun kaki pukul ya. Kadang-kadang, bini seorang lah, eh, tapi... Bu ini tu dia duduk pukul boleh dua dia kurang sikit pukul dua <laughs> ini semua tabiat manusia ah, tabiat manusia maka ini soal kedua maka apa yang dimaksudkan dengan adil di sini bukan maksud dia bagi tahu, maksudnya dia kena bagi sama berdasarkan kepada keperluan isteri pertama ada anak lima isteri kedua tak ada anak lagi tentulah peruntukan untuk isteri pertama mesti lebih daripada isteri kedua berdasarkan keperluan anak-anak rumah yang pertama tapi dia kena bagilah dua hari sini, ni, dua hari sana melainkan melainkan jika sekiranya isteri itu yang kedua tu bersetuju untuk tarik hak dia. Sepertimana isteri Nabi Saudah binti Zama'ah, dia bagi hari giliran dia tu kepada A'asyah. Jadi A'asyah dapat dua hari. Lebih daripada orang lain. Bukan kerana Nabi berlebihkan hari A'asyah. Kerana hari Saudah binti Zama'ah, Saudah bagi kepada A'asyah. Sebab dia dah tua badan gemuk Saudah ni dia jumpa-jumpa Nabi gitulah hari giliran permalam dia, dia tak puas bagi Kak Asyar tak puas kalau isteri kedua habak kata kat dia kawal, kawin kawan lah dengan saya balik sebulan sekali pun tak puas saya tak takda siapa nak kawin misalnya so dia kata saya ni gaji dua ribu tu pun ngangam tapi eh, gaji tak payah kata Aih pegawai pengakap besar. Setakat nak makan tu cukup dah. Eh tak boleh esok akhirat you tuntut. Saya tak tuntut lah. Saya maafkan. Nah. Tu hari tak adil, hari mai dua hari sudah. Daripada tak ada suami langsung ada juga <laughs> suami. Dia pula berkata macam tu, laki ni kahwin. Maka rezeki pembahagian tak adil. Tapi tak adil tu dia yang rela, dia yang bagi. Para ulama mutaakhirin menamakan kahwin seperti ini sebagai misyar. Misyar misiar ni daripada seir seir ni maksudnya macam jalan-jalan lah uh, para ulama khilaf dalam hal ini tetapi kebanyakan uh, doktor Al-Qaradawi dan selain daripadanya uh, mereka menyebut bahawa saja perkahwinan seperti ini top, uh, apa, pastinya sah sah Sebahagian para ulamak tawakuf tak mahu bagi pandangan kerana nampak macam tak mencapai tujuan uh, Syekh Muhammad Saleh Ibn Al-Saimin menangguhkan pandangannya dalam hal ini macam taradut dalam pandangan dalam hal ni. cuma yang pas, kalau tanya saya, saya kata main kahwin ini sah dan kerana isteri itu sendiri yang bersetuju, kata tak ada masalah dia yang setuju macam kita kahwin bagi sari sari, sari, sari kan, yang ni dua hari yang ni dua hari, yang ni dua hari, ni dua hari lepas tu, isteri kita seorang ni dia sibuk kita bagilah kat dia lima hari, mai dua hari lah ya. Hang han boleh ni kau tidur duduk berdengkur aku tak boleh lena. Disebabkan misah kata kan Jadi dia berbaik, dia dia rela bagi. Apa uh, Jadi sebab itu maka keadilan itu, keadilan pembahagian harta dan hari Cinta boleh hadir tak? Lah. Cinta ni susahlah menduduk di dalam. yang ni nabi kata, nabi kata, nabi sebut dah ni mana harta ni amlik wala takhuza ni pima la amlik. Ya Allah, ni yang ni yang aku miliki. Jangan kau ambil tindakan pada aku apa yang aku tak miliki. Itu jiwa kita tak sama. Ada dua isteri. Sayang mungkin tak sama. Orang kata biasanya kat mana pun dia sayang hak tua lebih lah Tuh kan? Sebab so, ya, orang, orang tak setuju bohong dia kata dia mungkin mesra nombor dua lebih tapi dia ingat hak tua kot lebih aku rasa lah kot kan nak kena suruh dia perterai dulu macam lah kan <gif> kerana kerana manusia ni kadang-kadang benda ni sentimental tapi tak apalah mungkin dia sayang nombor dua lebih saya so, nombor dua dulu hak tua ni pak tua salah nombor satu ni kan pantai orang tersebut Amuk satu ni pantang tengok muka zomi dia belit tiang ya dia. pun tension. Dia ni kah satu lagi. Tim ni kah lengkau. Kau ni tak boleh tiang. Kau <tuh> mungkin dia ingat kan. Tapi dia tak boleh habaq sebenarnya aku sayang abang dua lebih daripada tahu tak? <tuh -tuh. Dia tak, tak boleh. Yang ni simpan dalam diri dia. dia bila tanya sayang mana? Habang sama. Anak-anak kita, kita kadang-kadang kita kena sayang anak-anak kita ada biasa kata sayang. Ha? kadang-kadang ada beza pada sayang mak tu sendiri kadang-kadang dari sisi sayang dia tak adil tapi dia tak bolehlah beza-bezakan pada cara menzahirkan biasanya kita akan sayang kepada yang lebih rapat dengan kita, yang lebih ingat nak tahu tak tahu bila kita musafir lah siapa yang kita teringat dulu tapi mana-mana yang mana yang biasanya dia ambil hati kita, kita ingat kan biasanya lah orang tua-tua kan tapi anak-anak ni pada zahirnya sama jelah. Uh, mis, maka orang akan ingat anak-anak tu um, bukan kerana dia benci yang lain ada sikit lebih yang tu di luar daripada kawalan kita yang tu yang tu tak tak termasuk dalam kesalahan pasal dia melainkan kerana dia sayang yang ni lebih dia bertindak pada yang ni lebih yang ni kurang ni tak boleh kedua ketiga dia tak boleh lebih juga tak mungkin boleh adil ni bulan besar dia, boleh buat dia juga mungkin tak boleh adil di dalam hubungan seks maksudnya dia kena bagi seks, hubungan seks tu dia kena buat untuk semua lah, tak boleh lah main tidur dengan nombor satu tak mau buat apa, walaupun sedangkan kawan ni berhajat, dan ini dibincangkan oleh para ulama kadar mana seorang suami kena menunaikan hak seks kepada isteri dia kita tahu biasanya ada yang tak nikah ya saya cakap ya Ha, dah bulan puasa tanya hukum bab juga. Ha. Biasanya kita tekan tengok orang akan kata tentang isteri wajib layan suami bila suami nak menggauli dia. Okey macam mana juga pula dengan suami? Ha. Ulama bincang kadang berapa kali wajib suami menggauli isteri. Macam-macam pendapat yang diberikan. Ada yang sebut lima hari, seminggu. Ada yang sebut macam-macam. Tapi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah menyebut bahawasanya, suami menggauli isteri apabila zahir padanya keperluan isteri tu. Misalnya kata suami tu sibuk. Yang jenis, yang tak perlu limini ini. Dia tengok isteri dia perlu. Walaupun isteri dia mungkin tak minta, tapi ada tanda isteri dia perlu. Dia kena menggauli isteri dia sebab itu pergaulan seks itu sehingga memuaskan kedua-dua belah pihak oleh kerana pergaulan seks ni tak sama antara orang dengan orang maka agama tak boleh kata sama, tak boleh isteri pertama kata kena layan macam mana malam ni, macam malam kemarin nak buat macam mana, tak boleh ya? itu di luar daripada kemampuan seseorang, saya nak cerita betul ini hukum ni, eh. supaya dia jangan ah, boleh, ah, ambil, boleh ambil yang ah, ni maka balik kepada keadilan tu keadilan kebendaan hari hmm. jadi logiknya dia kena beritahu lah isteri pertama tidak pasal, abang dua malam hilang pergi mana abang pergi tidur rumah kawan eh tak pernah-pernah tidur rumah kawan dia tak minggu ni pasal apa jadi curiga lah dia habang lah kan melainkan ha? hmm. isteri kata isteri jenis tak ha, nak tidur ni mana pun tidur lah yang penting makan minumku cukup kalau dia ada jenis itu tahu